СС-18 «Сатан», здатних доправляти 20-мегатонний ядерний заряд на відстань до 16 тисяч кілометрів і ракет УР-100Н. За класифікацію НАТО СС-19 «Стилето» спроможник доправляти одночасно кілька ядерних боєвголовок на відстань до 10 тисяч кілометрів 2804 балістичні ракети, встановлені на атомних підводних човнах, а також 1167 стратегічних бомбардувальників, 987 турбопропелерних Ту-95 і 180 надзвукових ракетоносців Ту-160 зі зміною стріловидністю крила, що загалом становило 10 583 носії з понад 40 тисячами ядерних боєголовок. Для порівняння станом на 1990 рік увесь ядерний арсенал США найбагатшої держави світу, становив трохи більше, ніж 23 тисячі боєголовок. Після розпаду СРСР чимала частина цього велетенського арсеналу залишалася в Україні, а саме 130 міжконтинентальних балістичних ракет на рідкому паливі із шістьома боєголовками кожна, 46 континентальних балістичних ракет на твердому паливі, із десятьма боєголовками кожна, 25 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, 19 надзвукових стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-160, 1080 тактичних ядерних крилатих ракет меншої потужності, станом на 1992 рік це був третій за потужністю після Росії та США ядерний арсенал у світі, більш ніж достатньо, щоб одним ударом перетворити на радіоактивну пустелю цілий континент. Ні США, ні знекровлено після безплідних спроб побудувати соціалістичний рай Росію не влаштовувала наявність в Україні настільки потужного ядерного арсеналу. Ще на початку 1992 року Київ відвідало кілька делегацій із Вашингтона та Москви, котрі заявляли, що провідні держави світу поліють бачити Україну безядерною, завуальовано натякаючи, що в разі відмови, від сценарію добровільного розброєння Україна очікують економічні санкції та політична ізоляція. Щоправда, погрози були зайвими, і з 1654 року Україна не вела загарбницьких воїн і після здобуття незалежності загрожувати нікому не мала наміру. Тим паче, Ядерною зброєю. Принцип безядерності нею було проголошено ще до розвалу СРСР і здобуття незалежності, а саме, в декларації про державний суверенітет України. В ухваленій 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР декларації, зокрема, йшлося про зобов'язання України не приймати не виробляти і не набувати ядерної зброї. На початку 1992 року Україна добровільно передала всі тактичні фронтові ближньої дії ядерні заряди російським військовим заводам для знищення. Невдовзі, 7 травня 1992 року, тодішній президент України Леонід Кравчук в офіційному зверненні до Сполучених Штатів Америки задекларував наміри українського керівництва остаточно позбутися стратегічних наступальних дальньої дії зарядів, Україна забезпечить знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічну наступальну зброю, розміщену на її території. Примітка. Леонід Макарович Кравчук, народився 1934 року, радянський партійний і політичний діяч, перший президент України після здобуття країною незалежності 1991 року. Того ж місяця, 23 травня в Лісабоні, Україна разом із Білоруссю та Казахстаном підписала Доповнення до радянсько-американського договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь так званого СНО-1, укладеного 31 липня 1991 року. Із набуттям легітимності доповнення за назвою «Лісабонський протокол» було фактично розпочато процес ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану. Логічним завершенням розгорнутого в Лісабоні переговорного процесу стало підписання тепер уже сумнозвісного будапеського меморандуму. 5 грудня 1994 року лідери України, США, Великої Британії, Росії Леонід Кучма, Білл Клінтон, Джон Мейджор і Борис Єльцин в столиці Угорщини Підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Примітка Леонід Данилович Кучма, 1938 рік народження, український політик, другий президент України, 1994-2005 роки. Восени 2000 року кучму було публічно звинувачено у зникненні опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Лідер українських соціалістів Олександр Мороз оприлюднив аудіозапис, нібито обговорення президентом, главою адміністрації президента Володимиром Литвином і міністром внутрішніх справ України Юрієм Кравченком, Викрадення та вбивства Гонгадзе. Дотепер провину кучми у вбивстві журналіста не доведено. Борис Миколайович Єльцин, 1931 2007 роки, російський політичний діяч, президент Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, перший президент.